Hidegenek az éjszakában Hideg szél verte az ablaktáblákat, amikor a szürke szemű lány belépett az ajtón. Csak egy sportáska volt nála, amiben nem lehetett több a legszükségesebb fehér neműnél. Hátra lökte a kapucniát, megrázta hosszú, szőke haját. Juan úgy látta a lámpák halvány sárga fényében, hogy valami masniféle van a hajába kötve, amely egy bogarat formázott. Kék hátú, nem túl guztusos bogarat. A lány maga azonban nagyon is guztusos volt. A szürke plastik esőkabát úgy feszült telt alakján, mint a hóbortosan szűk ruhák azokon a manökeneken, akik olyan szereléseket mutattak be a televízióban, amelyeket rajtuk kívül alig ha öltene magára épp a lány a pulthoz lépett, letette a táskát a lába mellé, és felcsüccsent a bárszékre. – Jó estét, kaphatnék valamit inni? Már csak két asztalnál ültek, azok is elcsendesedtek, amikor a lány belépett az ajtón. Olyan jelenség volt, akire oda kellett figyelni, még a bor mellől is. Huán megtörölgetett egy poharat, majd a lányra pislogott. – Egy kis kontyalávaló? Esetleg köménylikőrt? – Viszkit! – mondta a lány. Juan sóhajtott, és leemelt egy üveggel a felső polcról. Kevés hiányzott belőle, erre felé nem divat a viszkiívás. Juan öntött, aztán a pultra könyökölt. – Angol! – Amerikai! – mondta a lány. Felemelte a poharat, és egyetlen hajtásra kiitta, még csak a szeme sem emrebben tőle. – Adjon még egyet! A legközelebbi asztalnál felnyögött valaki. A lány ekkor vette csak észre, hogy mindenki őt nézi. Halványan elmosolyodott, és a második pohár után nyújt. – Látom, zereti a viszkit! – mondta Juan elismerő pillantással méregetve a csinos vendéget. A lány habozás nélkül ezt is ledöntötte a torkán. – Téved! – mondta némi torok köszönülés után, lekoppintva a poharat a pultra. Hm, – Nem igazán kedvelem. Juan eltátotta a száját. – Azt hittem. – A bőrben jobb – mondta a lány. – Különösen a Kentucky. – Az sokkal erősebb. – Azt sajnos nem tartok. – Tudom – mondta a lány. – Ezért is kértem viszkit. – Honnan tudja? – Lehet, hogy nem nézi ki belőlem, de már gyermekkoromban megtanultam olvasni. Ott vannak az üvegek a háta mögött. Ha lenne, bőrbönje, ott lenne a polcon. – És ha a polc alatt tartaná – nem tartaná ott, mondta a lány, mert akkor soha ne adná el. Itt magától senki sem kér bőrbönt, legfejebb, ha látja a polcon. És ezt maga is tudja. Juan elismerően elhúzta a száját. Nem hülye a kicsike, ez már biztos. Éppen törni kezdte a fejét, hogy mit akarhat a lány errefelé, amikor kise ingadozva ugyan, de felállt a szomszédos asztaltól Garcia Munoz, akit a fűrészmalomban amolyan fene gyereknek tartottak. Állítólag a lányok is oda voltak érte, ám bár az utóbbi időben García, mintha többet foglalkozott volna a vörös borral, mint a lányokkal. Juan idegesen kapta fel a fejét, nem akart már márpedig neki kellett rendet teremtenie, ha García szemtelenkedni kezdene a lányal. Eddig még sohasem fordult elő, hogy bárki is belekötött volna a külföldi jövő menőkbe, és ezután sem szándékozott hagyni, hogy megtegyék. Felemelte a kezében tartott vörös kockás és figyelmeztetően García felé lengette, mint a bika felé szokás a leplet az arénában. Csillapodj, Munoz! García Munoza melle elé kapta mindkét kezét, mint valamikor régen hidalgó ősei, ha szép találkoztak. Kisasszony, ha meg nem sérteném, elfogadna tőlünk egy kis vöröset. Most már elég legyen, Munoz, mondta Juan csendes hangon. Garcia még nem hagyta el az asztal a körzetét. Ordítani csak akkor fog rá, ha már majd a lány felé nyúlkál. A lány az asztal társaság felé fordult és elmosolyodott. Miért is ne? Huanban felford az indulat. Fene vigye el ezeket a tengeren túli Hajlandók odaülni mindenkinek az asztalához, aztán, ha azok bizalmaskodni kezdenek velük, a csendőrség után kiabálnak. Nem szólt, de figyelőállásba helyezte magát. Még csak az hiányozna, hogy az új csendőrhadnagy ide szokjék hozzá. Garcia Munoz átadta a székét a lánynak, maga pedig húzott egyet magának. Az asztaltársaság másik három tagja úgy lebénult a lány jelenlététől, hogy még lélegzetet venni is elfelejtett. Garcia ügyesen öntött egy tiszta pohárba a kancsójukból. Igaz, néhány cseppecske azért csak mellé fröccsent az asztalra, és viszonylag enyhe kézremegéssel a lány felé nyújtotta. Egészségére kisasszony. A lány megszagolgatta a bort, a világosság felé tartotta, majd megízlelte. Elhúzta a száját, aztán letette a poharat az asztalra. Nem rossz évjárat, alig, hanem 95-ös. Még a légy is meg lehetett volna hallani a kocsmában, ha lett volna oda bent légy. De nem volt, mert huán saját maga készítette légyfogói, megfogták valamennyit. – Tényleg, ötös, rebegte García. – Honnan tudja a kisasszony? Mivel nehezére esett az asszony, kézzel lábbal próbált magyarázkodni. A lánykisé közelebb húzta magához a poharát, és megvonta a vállát. Nyugodtan beszélet franciául is, vagy inkább spanyolul. Kaliforniából jöttem, de sokáig éltem a Mississippinél, Bár azt mondják, az a francia, nem ez a francia. Önök spanyolok, vagy franciák? Hát, spanyolok, mondta Gárcia. Csak éppen itt van a tanyánk, Franciaországban. A lány valóban szépen beszélt spanyolul, iskolázottan és választékosan. Mégis mindent megértett García nem éppen irodalmi nyelvéből. Gárcia rossz kedvően bámult a poharába. Amikor a lány megitta a két viszkit, úgy gondolta, nem lesz nehéz dolga vele. Amikor viszont meghallotta a spanyolját, megértette, hogy egyáltalán semmilyen dolga nem lesz vele. Aki így veszél spanyolul, azzal legfejebb annyi dolga lehet, hogy elviheti a táskáját a szállására. A lány ivott egy kicsit a borából, aztán Gárciára nézett. – Vezetőre lenne szükségem, – mondta. Juan pihenyt vezényelt magának. – Ha üzletről van szó, Garcia biztosan nem fog szemtelenkedni a lányjal. Garcia megnyalta a száját. – Vezetőre? Hova? A lány kézbe vette a poharát. – A hegyek közé. Huan az asztaltársaságára pillantott, aztán a másikra, amely a sarokban ült. Némán, mintha elaludtak volna. Pedig csak a lányt figyelték, úgyhogy majd kiesett a szemük a nagy figyelemtől. Garcia összehúzta a szemét. Az alkohol egyetlen pillanat alatt kiröppent a fejéből. – Miért akar maga a hegyek közé menni? – Keresek valamit, – mondta a lány. Juan megvakarta az óra hegyét. Csak nem vadászni akar ez a kis liba. Jézusom, csak nem úgy akar járni, mint az a fickó, aki sohasem tért vissza, vagy az a másik. – Aki… – Mit keres, kisasszony? A lány letette a tenyerét az lapjára, és úgy nézte az ujjait, mintha róluk akarná leolvasni a választ. – Az az igazság, hogy meglehetősen bizalmas a dolog, nem szeretném, ha mások is ráharapnának. – De jó ég! – sóhajtotta magában Juan. – Most már biztos, hogy vadászni akar. A lány körülnézett, majd, mintha nem tudna lakatot tenni a szájára, előre hajolt. Úgy suttogta a képükbe a varázsszavakat, mintha attól tartott volna, hogy ha meghallják a szomszéd asztalnál, azonnal felpattannak és elhappolják tőle a kincset. Hogy mit keresek? Vérehulló medvefüvet. Garcia meghökkent, akárcsak Juan, és akárcsak a többiek. Már aki nem szundik át a kocsma kellemes melegében. Garcia akkor felnevetett, és bátortalanul megsimogatta a lány vállát. – Mondja, kisasszony angolul! A lány megcsóválta a fejét. – Jól hallották? Vérehulló medvefű. – Az meg mi a szar? Juan kérdezte, pedig feltett szándéka volt, hogy nem pofázik bele Garcia üzletébe. A medvefű azonban úgy meglepte, hogy önkéntelenül is kiszaladta száján a kérdés. – Egy fűféle – mondta a lány. Így terem a Pireneusokban. Csak nagyon kevés van belőle. Még nem védett, de hamarosan az lesz. Garcia megvakarta az Orra hegyét. Soha életében nem hallott még ilyen fűről, pedig úgy általában jól ismert mindent, ami a hegyek között nő. Aztán miért kellene magának az a fű? kérdezte. Pénzt akarok keresni vele. Hogy a fenébe? Nagyon fontos illatszer alapanyag. Még nem mondtam, hogy egy illatszár laboratóriumában dolgozom. Ha meg tudnák oldani a fű termesztését, egy csapásra megoldódna sok problémánk. A lány ezután még sokáig veszélt a fűről és azokról a tulajdonságairól, amelyek alkalmassá teszik az illatszer készítésre. Senki sem értett sokat a szavaiból, de igazán nem is érdekelt senkit. Egy volt a lényeg – a lánynak fű és s hajlandó megfizetni García-t, ha felmegy vele a hegyre. Kis fehér virága van, amely éjszaka nyílik, úgy éjfél körül. Ekkor kell leszedni, mert reggelre becsukódnak a szírmai, érti? Gárszia nem értette. Mi a fenéért nem jó reggel a csukott szírmú virág? Elkísérne? García kicsit tette-vette magát, hogy felsrófolja az árát. Amikor aztán a lány már elsőre beígérte a száz dollárt, nem tette vette tovább magát. Elén mondta. Mikor megyünk? Mindjárt mondta a lány. Iszom még egy pohárkával, és akár indulhatunk is. Gárcia megkökkent. Éppen ma, hiszen teli hold van. A virágok teleholdnál a legszebbek, és akkor a legtöbb bennük az illatanyag magyarázta a lány. Velem jön, vagy keressek mást. Garcia pohárra nézett. Erős kísértést érzett, hogy igyon egy jót belőle, de aztán feltűntek lelki szemei előtt a meredeken felfelé vezető hegyi ösvények, és eltolta magától az italt. – Azt tudja, hogy teli éjszakákon nem szokás felmenni a hegyek közé? – kérdezte végül a lánytól. – Igazán, és miért nem? – A kicsik miatt – mondta Garcia. – Ilyenkor vadásznak a kicsik. A lány összehúzta a szemöldökét. – Azok meg kik? – Manók. Állítólag emberekre vadásznak. Ha megfogták, megsütik és megeszik őket. – Szóval kannibálok – sóhajtotta a lány – szerencsére. – Miért szerencsére? – tátotta el a száját Garcia. – Mert ha kannibálok, akkor nem legelik le a medvefüvemet. Hirtelen Juan felé fordította a székét, aki éppen fel akarta tenni a viszki a polcra. – Van kiadó főnök? Huán feltette az üveget, és elégedetten ráült a pult szélére. – Éppen van egy. Kimegy azon az ajtón, át a kerten, és a tízes, már is a magáé. A lány lehajolt, és felvette a táskáját. – Felveszek magamra valamit, pár perc múlva itt vagyok. Nehogy lelépjen nekem. García megrázta a fejét, pedig valami assukta a lelkeméjén, hogy le kellene lépnie. Mégsem lépett le. Ez volt élete legrosszabb döntése. Amikor a lány visszajött, éppen szkanderoztak a másik asztalnál. Juan nem szerette ugyanaz e fajta erőfitoktatást, amely azon kívül, hogy zajjal jár, a verekedés lehetőségét is magában hordozza. Aki alul maradt, hajlamos rá, hogy sporton kívüli eszközökkel vegyen elég tételt a vereségéért. Ezúttal azonban belement a dologba, mivel alig tíz perccel voltak záróra előtt. Mielőtt még idejük lenne összeveszni, már ki is hajtja őket a szabadba. A lány zöld katonazubbony félét viselt, és ugyancsak zöld sportcipőt, hátán jókora hátizsák zöldült, amelyeket mind-mind a sporttáskájából szedhetett elő. Juan már-már arra gondolt, hogy talán varástáskája van, amelyből tetszőleges mennyiségben borítható ki a szükséges holmik. François Gutman éppen a zömök lamott gyereket gyűrte, aki mindig kikezdett vele, és mindig vereséget is szenvedett tőle. Ez persze egyáltalán nem akadályozta meg benne, hogy újra és újra ki ne hívja Jó néhány körsőre bánta már a makadságát. Amikor a lány felbukkant a WC melletti ajtóban, Garcia felemelkedett. A lány azonban, mielőtt odasétált volna hozzá, megállt a szkanderezők melletti asztalkánál. François Gutmann éppen ebben a pillanatban nyomta le lamott kezét az asztallapjára. – Neszete hülye! – mondta elégedetten. Így jár az, aki ki kezd a bácsikkal. Van még egy körre való időnk, Huám. a fali órára pillantott. Idő még éppen van, ha ő is úgy akarja. Márpedig miért ne akarná úgy, ha még egy kört kifizetnek a szkenderezők? Legalább nem budjam meg a megkezdett hordóban a sör. A lány az asztalra nézett, megcsóválta a fejét, és éppen indult volna, ha a győzelmi mámorban pihegő Gutman le nem szólítja. – Ön is meg akarja próbálni, kisasszony? Gutman választékosan beszélt, pedig nem volt szokása. Amúgy a piszkos szájú Gottmannként ismerték a környéket. A lány megvonta a vállát. – Miért ne? Gutmannak lefordult a mosoly a szájáról. – Brávó, kisasszony! Értem én a tréfát. Ön már is nyert. Megfelezem magával a sörömet. – Hőán, egy sört a kisasszonynak! A zöld-zubonyos lány, aki ekkorra már kivette a bogarat a hajából, és kék karikával fontta össze a hátán, elmarkolta az egyik szabadon várakozó szék támláját, és az asztalhoz húzta. A legyőzött Lamott gyerek úgy takarodott félre, mintha a körsörön kívül a szavazati jogát is elveszítette volna. Gutmann szemei tágra nyíltak. Úristen, ez a hülye liba komolyan vette a dolgot! Gyorsan hoára pislantott, mint aki már előre védekezik a szemrehányásai ellen. Nem én kezdtem, öreg, magad is láthatod. A lány felgyűrte az zubbonya ujját. Gutmann szájából kiesett a cigaretta. A lány karja, bár nem volt vastag, erősnek látszott, kidolgozott izmokkal. Bőrén ugyanannak a bogárnak a tetovált képe látszott, amely nemrég még a haját díszítette. Sietnem kell, mondta Gutmannnak. várnak a virágaim. Gutman letámasztotta a könyökét. – Kezdhetjük, kisasszony! Semmit nem érzett, amikor megfogta a lány kezét. Máskortalan örömmel töltötte volna el, hogy megsimogathat egy előkelő városi kisasszonyt. Ezúttal azonban csak az előtt álló feladatnak szentelte minden figyelmét. Gutman az a típus volt, aki utát veszíteni, bárki is volt az ellenfele. – Rajta! – vezényelt a nagykalapos Pierre Ventura. – Jöhet a menet! – Gutman vigyorgott, összeszorította a lány ujjait, aztán még ugyanabban a pillanatban olyat tapasztalt, amiatt még soha életében. Még akkor sem, amikor a heti vásáron megmérkőzött a vándorkomédiások erőművészével. Igaz, legyőzte a fickó, de azért derekas munkájába került. Nem adta magát könnyen. Ezt még a mutatványos is elismerte. Ez azonban, ami egyetlen pillanat alatt történt vele, olyan felfoghatatlan volt számára, mintha belépett volna az anyósa az ajtón azzal a szándékkal, hogy fizessen neki egy rumot és mellé egy mentalikört. Gutman keze akkor átkoppant az asztalon, hogy bentúra hátra kapta a fejét, mert azt hitte valamelyiküknek eltört a csontja. Gutman halálsápadta nézett a lányra. Kicsúszott a kezem! Oké, mondta a lány. Kezdjük újra. Ez a menet már tovább tartott, vagy tíz másodpercig. Gutman szerivel már csak arra ébredt, hogy a lány visszatója a széket, ahonnan elvette, és gászia asztala felé tart. Felemelkedett, és ostoba képpel bámult utána. Kisasszony, én... A lány megfordult. Madmöll Mona, mint a Mona Lisa, Na visszajövő folytatjuk. Apropos, senyor Juan, kérdezhetek valamit? Csak kérdezzem. Nyögte huan, akit ugyanúgy megbabonáztak az események, mint a többieket. – Miről van szó, monak is, asszony? – Egy évvel ezelőtt is maga volt itt a kocsmáros? – Egy évvel ezelőtt, nyögte huan. – Egy évvel. Hát persze, én voltam. – Nem látott errefelé akkor tájt egy hozzám hasonló lányt? Éppen ilyen volt a haja, mint az enyém. Valószínűleg nem volt egyedül. Lehetséges, hogy egy pasassal volt. Nem magánál szálltak meg véletlenül? Juan megcsóválta a fejét. Mm, nálam nem, arra emlékeznék. Nem is tértek be magához? Juan felvonta a vállát. Egy év alatt nagyon sokan betérnek hozzám, manak is a szöny. A lány sóhajtott egy nagyot. Ebben a pillanatban villant valami a nyakánál, és kiröppent a blúza vágásából. A lány utána kapott és visszatolta a helyére. Huan arca megfagyott. Nem emlékszem semmire, madmazel Mona. Nem láttam ilyen lányt. Pedig megtalálták a sátrát odafent, mondta Mona, a hegyek között. Egy pasinak is kellett lennie vele. Uh, Valami rémlik, dünnyögte Juan. Itt járt egyszer egy városi detektív, és érdeklődött belőlük. Talán szerencsétlenül jártak, vagy összeveztek, és ott hagyták a cuccukat. Előfordul az ilyesmi. Na no, persze, mondta a lány. Sok minden előfordulhat. Mehetünk, Gársia. Mehetünk, kisasszony. Kiléptek a teli holdas éjszakába. Juan éppen bezárta az ajtót, amikor felbukkant az amerikai. Zárás előtt, öt perccel, mint rendesen. Mintha csak a fejébe vette volna, hogy soha nem érkezik korábban egy megveszekedett percel sem. Amikor először jött, Juan majdnem kidobta. Elmagyarázta neki, hogy már vége mindennek, a sört is lefolytotta, a kasszát bezárta, ilyenkor már mindenkinek otthon kell lennie az asszonya mellett. Az amerikai csak hallgatta, lehajtott fejjel, de nem mozdult. Huannak valahogy megesett rajta a szíve, pedig nem volt az a szív megesős fajta. Intett a pasasnak, hogy üljön le, és felbontott egy üvegsört. Aztán magának is felbontott egyet. A pasas jól beszélt spanyolul, már ahogy azok oda át jól beszélhetnek. Juan arra gondolt, megiszik vele egy sört, aztán kiteszi a szűrét. Persze az lett a dolog vége, hogy reggel négyig beszélgettek, miközben megittak tizennyolc üvegsört. Másnap alig tudott visszaemlékezni valamire az éjszakai beszélgetésekből. Arra emlékezett csak, hogy az amerikainak meleg, behízelgő hangja van, és hogy mindenről lehet vele társalogni. Megpróbálta tudni, hogy hol lakik, de csak kitérő válaszokat kapott a kérdéseire. Valahol odafenn a hegyek között. Néhány héttel később a városban mondta neki Dominguez a boltos, hogy időről időre megjelenik nála egy fura fickó, hátizsákkal és teletömi konzervekkel. A leírás tökéletesen ráillett az amerikaira. Most, hogy ismét itt volt nála, el is határozta, figyelmezteti. Nem jó, ha valaki odafent kószál a hegyek között. A végén még fenékel lövik a vadászok. – Mi a helyzet odafent, Dom? – kérdezte kinyitva két üveget. Egyszerűen nem tudott ellenállni az amerikainak. Ha ivott, innia kellett vele. Az amerikai levette a kalapját, és egy szék karfájára akasztotta. Barna majdnem fekete hajú férfi volt, markáns vonásokkal, a közepesnél nagyobb orrral. A szeme is fekete volt, a szája keskeny és élesmetszésű. Juan biztos volt benne, hogy indián vér is csörgedezik benne, méghozzá nem is kevés. – Csak vagyok", mondta a fickó. Erősen borostás volt az arca, haja megnőtt, már-már már a vállá ért. Pedig, amikor először bukkant fel a környéken, még szépen vágott volt, és oldalt divatosan felnyírt. Nem hidegek még az éjszakák? tudakolta a húan. Dom bólintott. Bizony azok. Most már hidegek. Meddig maradsz fent. Dom megvonta a vállát. Nem tudom, talán már nem sokáig. Ki tudja. Még mindig nem árulod el, mit keresel? Soha se kérdezte meg ilyen egyenesen. Most is csak azért, mert a nemrég történt események kimerítették. A lány, a szkanderozás és García sok egyszerre egy kocsmárosnak. – Hogy mit keresek? – kérdezte a férfi, megütögetve vattak a bátja oldalát. – Nem is tudom, talán önmagamat. – Az bizony nehéz lesz megtalálnod, ha elveszett? – mondta bölcsen a kocsmáros. Don ismét megvonta a vállát. Bármelyik pillanatban megtalálhatom. Úgy is mondhatnám, hogy a bizonyosságot keresem. Minek a bizonyosságát? kérdezte Huan. Talán a halálét, mondta az amerikai. Sőt, biztosan azt. Huan kifelé intett oda, ahonnan egyre több holtsugár lopakodott be az ablakon. A mai éjszaka a teli hold éjszakája. Tudom, bolintott az amerikai. Tudod, hogy ilyenkor előjönnek a kicsik? Tudom. Nem félsz tőlük? Az amerikai némán megingatta a fejét. Hallgatott, aztán huára nézett. Ki az a lány? Huán tettethette volna magát, hogy kiről beszél az amerikai, de nem tette. Mona, ő is amerikai, mint te. Mit keres itt? Meg fogsz dögleni a röhögéstől. Virágot, ami hol töltekor, pontban éjfélkor nyílik. A szerelem virága, suttogta az amerikai. Micsoda? Dom megrázkodott és felállt. Eszembe jutott valami, nem túl fontos. Hol van most? Juan széttárta a karját. Felment a hegyek közé virágot keresni. gárcia ment vele. Adnál egy üveg viszkit? Juan aggódva pillantott a karórájára. Késő van, Dom, Ma haza kell mennem. Az amerikai bólintott. Úgy is jó, akkor magammal viszem. Hován megkökenbe bámult rá. Ritkán fordult elő, hogy az amerikai egy egész üveggel magával vitt volna. Talán pénzesen volt rá, meg egyébként is, ha inni akar, bármikor lesétálhatott hozzá. Felállt a pult mögött tartott hokedlire, és levette a polcról azt az üveget, amelyből a lánynak is öntött. Elég lesz? Elég mondta az amerikai. Néhány gyűrött bankjegyet kotort elő a zsebéből, és a pultra tette. Hoámban ekkor megfogalmazódott valami gyanúféle. A pultra könyökölt, és Don szemébe bámult. – Te is? – kérdezte aztán halk rosszalló hangon. – Én is. – Te is azt a világot keresed? Az amerikai elmosolyodott, Zsebébe gyömöszölte az üveget, és az ajtó felé indult. Onnan nézett vissza furcsa mosolyjal Huára. Meg lehet, – mondta. – Meg lehet, hogy én is a virágot keresem. Azt hiszem, mindannyian keresünk valamit. Legtöbbünk soha sem találja meg. Én például olyan vagyok, hogy már megvolt. Csak éppen elveszítettem. Lehet, hogy nem is fogom megtalálni soha többi. De azért keresem. Huán kezéből kiesett a kendő. Lehajolt érte és felvette. Mire kiemelkedett a pult mögül, az amerikai már nem volt az ajtóban. Lassan oldalra fordította a fejét. A hatalmas holtányér hideg, szemtelen fénynyel ragyogott be az ablakon. Juan keresztet vetett és bezárta az ajtót. A lány megszokhatta a gyaloglást, mert nem panaszkodott, nem lassított, még csak nem is lihegett. Éppen úgy, mint amikor hazakült eszkanderezésben Gutmant. Jócskán a hegyek között jártak már, amikor Garcia szükségesnek látott tisztázni bizonyos dolgokat. – Egyáltalán hova megyünk? – kérdezte megtorpanva kezében a lány csomagjával. – Lassan el kéne gondolkodnunk rajta. – Bizony el kellene – mondta a lány, és megtörölgette a homlokát. Garcia ekkor vette csak észre, hogy apró gyöngyként ülnek rajta a verejték cseppek. Valami elképzelése csak van róla, hogy hol terem a virág. Ahol meghalt valaki, suttogta a lány. Garcia meghökkent, majd kiesett a kezéből a táska. M Mit mond? Csak tréfáltam, mosolyodott el a lány. Garcia érezte, hogy hideg futkos a hátán. Ilyennel nem jó tréfálni, mondta. Hol tanulta a skanderezést. A lány megvonta a vállát. Az iskolában. Abból érettségiztem. Tréfál vele. Valamivel csak el kell ütni az időt, nem? Garcia érezte, hogy hideg, keserny és valami jön fel a torkán. Ettől aztán megváltozott az arca és a hangja is. Már pedig én egy tapottat sem megyek tovább, ha nem mondja meg, hova megyünk. A lány sóhajtott. Zubbony a zsebébe nyújt, és egy zöld papírt arapkát csúsztatott Garcia kezébe. – Ez a magái, tegye a másik mellé. Garcia először érezte életében, hogy nem lenne szabad elfogadnia a pénzt. Úgy volt vele, mint az a vén szakálasz szarjancsi abban a filmben, amit a városban látott, bizonyos Faust, doktor, vagy ki a franc, aki egyességet kötött az ördöggel. Aláírt egy papírt, hogy nagy tudós lesz, meg mi a fene. Életében. Ehhez az ördög hozzá segíti, de halála után azt csinálhat a lelkével, amit csak akar. Valahogy így érezte magát, amikor a lány a kezébe nyomta a pénzt. Lelkének jobbik része arra bíztatta, hogy utasítsa vissza és lépjen le, de a másik nem engedte, így aztán aláírta a paktumot az ördöggel. – Tényleg virágot keres? – kérdezte, már csak azután, hogy eladta a lelkét. – Tényleg? – mondta a lány. – Csak nem mindenütt találok rá. Egy bizonyos helyre kell mennem, méghozzá gyorsan, amíg fenn van a telihold. Hol van az a hely? – Magától akarom megtudni. – Tőlem. – A lány megfogta Garcia karját. – Figyeljen ide! Kérdeztem valamit Huántól, de nem igazán válaszolt rá. Maga is hallotta, amit kérdeztem, igaz? – hogy egy jó évvel ezelőtt látott -e egy lányt felé. És? – Most már magától kérdezem. – Megfigyelte ezt a lányt? Garcia tagadóan megrázta a fejét. – Hogán is emlékezett rá, hogy ott maradt a sátruk? – Bizonyára a zsarútól hallotta. – Volt itt egy zsaru a városból, aki eltűntek után kutakodik. Minden fél évben kijön és megmutatja az eltűntek fényképeit. – El sem hin néhányan el. – Hol őrzik most azt a sátrat? – Sehol – mondta Garcia. – Amennyire tudom, kölcsönzői sátor volt. A zsaru megnézte, de nem talált rajta semmit. Garcia nem tudhatta, hogy a mégis mégiscsak talált bizonyos nyomokat a sátron, amelyek, ha nagyon akarta, akár nyomának is elmentek volna. Csak éppen nem akarta olyan nagyon. Nem érezte szükségét, hogy hosszú nyomozásba bonyolódjék itt, az Isten háta mögötti hegyek között, amely semmi jóval nem kecsegtetett. Maga tudja, hol találták meg a sátrat? Garcia ismét azt a furcsa, szorongató érzést érezte a torkában, amely arra bíztatta, hogy lépjen le. Még azon az áron is, hogy visszaadja a pénzt a lánynak. Aztán mégsem lépett le. Elhelyet bólintott, és sóhajtva a ragyogó fényben fürdő bokrokra bámult. – Tudom, gutmann tudom. Ő idefent volt, amikor a városi zsaru feljött, és megnézte az elhagyott sátrat. – Vezessen oda! – Minek? – tette fel a kelletlen kérdést García. – A lány arca ekkor már kemény volt, mint az acél. – Mert lehet, hogy ott nő a virágom. Garcia sóhajtott és feltette magában, ha ezt a kalandot megúszta, hátralevő levő éveiben messzire elkerüli a botanikusokat. A rét végében a meredek vízmosással békésen fürdőzött a holdfényben. A lapát másik oldalról lezáró, hatalmas fák, mintha vízmosásba akartak volna ugrani. A lány úgy látta, annak ellenére mozgatják az ágaikat, hogy körülöttük a levegő. – Hát, itt volt valahol, mondta Gárcia. – Nem tudom pontosan hol. A lány körülnézett, aztán egyenesen a vízmosás szélére ment. – Itt volt – mondta halkan, inkább csak magának. – Honnan tudja? – Tudom. – És a virágai? – Sehol sem látom őket. – Bizonyára odév lesznek, mutatott a lány a fák felé. – Lehet, hogy a fák árnyékában nőnek? – Lehet. A lány magához intette Garciát. – Hazamehet, Garcia? Garcia munoz úgy meghökkent, hogy összekoczantak a fogai. – Hazamehetek? Hogy, hogy haza? – Megtette a kötelességét. Majd én elintézem a virágokat. – De hát sok pénzt adott nekem. – Maga sem tudja, hogy miért mondta ezt, még soha senkinek nem mondta, hogy sok pénzt kapott volna tőle. Persze nem is történt meg vele gyakran az ilyesmi. – Nyugodtan menjen csak haza, majd én leszedem a virágokat. – Garcia arra gondolt, a lány nem akarja, hogy lássa a titkát. Bár szíve szerint ment volna, azért tett még egy utolsó lobagies ajánlatot. – Ha akarja, bemegyek a fák közé, és ott megvárom, míg megtalálja, és leszedegeti. – Esküszöm, oda se nézek, mit csinál. Ha leszette, segítek lecipelni Huánhoz. A lány mosolyogva a karjára tette a kezét. – Köszönöm, García, majd odalent találkozunk. García megvonta a vállát. Ha nem kell a segítsége, úgyis jó. Egy óra múlva lent lesz a faluban, és a szerencséje van, még ébren találja a et Éjszakai műszakban van a férje a fűrésztelepe, nagy hancult csaphatnak reggelig. Ahogy akarja, kisasszony, mondta, és a sapkájához emelte a kezét. Hónap este ott leszek Huannál. De nem volt ott, és soha többé nem is ment oda. A lány néhány pillantással felmérte a terepet. Itt kellett felverniük a sátrat a vízmosás mellett. Innen a legjobb a kilátás. Itt lehet szerelmeskedni a füvön. Innen még a távoli hegyek is látszanak. Kinyitotta a hátizsákját, és éppen kiemelt volna belőle valamit, amikor furcsa, messziről jövő, monoton kopácsolás ütötte meg a fülét. Mintha éjszakai madár dolgozott volna egy faágon. Dum, dum, dum, dum. Dum, dum. Először ügyet sem vetett rá, aztán megállt a keze a hátizsákjában. Ez nem madár, súgták az ösztönei. Ahhoz túlságosan ritmusos a kopácsolása. Akkor meg mi az ördög lehet? Dudum, dum, ding, dong. Mintha valami végigfutott volna a réten. Szemes sarkából látta a kicsiny árnyékot, de mire oda pillantott, már nem volt sehol. Monát azonban nem olyan fából faragták, hogy eltekintsen az ilyen apróságoktól. Sok társa már rég a más világon kergeti a terroristákat, éppen emiatt, hogy egyszer, valamikor elkerülte a figyelmét egy lényegtelennek tűnő jelenés. Egy lebbenő árnyék a fű fölött. Villám a földre vetette magát, és felé gurult, ahol a mozgást látta. Nem egyenesedett fel, nem kúszott, úgy gurult, ahogy a gyakorlókönyv előírta. Ruháját átnedvesítette a harmat, és megbirizgálta a bőrét. Ennek ellenére örült a harmatnak, hiszen bizonyosságot nyerhetett általa. Nyert is. Amint lepillantott a fűre, észrevette, hogy másodpercekkel ezelőtt állt valaki rajta. Nem tudta megállapítani kicsoda, hiszen a lábnyomnak nem voltak kontúrjai. Egy azonban biztos. Sem patás nem volt, sem túl nehéz. A patás, vagy nehéz lett volna, jobban megőrződött volna a lába nyoma a füvön. Ding, dong, ding dong. nem állt fel, csak feltérdeltek egy kicsit. A rét közepén bújkált, egyelőtt távolságban a vízmosástól és a fáktól, és a hátizsákjától. Éppen elindult volna a hátizsák felé, kockáztatva vele, hogy akárki is futott át a réten észreveszi, amikor egyetlen pillanat alatt felerősödtek a hangok. Most már világosan ki tudta venni a dob puffogását a látszólagos hangzavarból. Dum, dudum, dum. A dob hangját kiáltások kísérték, mint amikor vadászok hajtják a vadat. Háti zsákjától nem messze két-három árnyék bukkant ki a sugárból. Kicsik voltak, akkorák, amekkorának az ember a törpéket képzeli. Mona ereiben meghűlt a vér. Mi a fene folyik itt? Valakik szórakoznak vele? A kocsmabeliek határozták el talán, hogy revásot vesznek Gottmann vereségéért. A kis, vékony árnyak körülfogták a hátizsákját. Mona elszorult szívvel figyelte, hogy kinyújtják érte a kezüket, és elkezdik cipelni a vízmosás felé. Erőnek erejével kellett visszatartania magát, hogy ne rohanjon utána. Hiszen benne volt minden fegyvere, amelyekkel felvehette volna a harcot az éjszaka kísértetei ellen. Amíg az árnyak a hátizsákját lopták, furcsa gondolatok futottak át az agyán. Talán akkor is, vele is, így kezdődött minden. Ártatlan tréfának tűnhetett, mesejátéknak, hogy aztán tragikus véget érjen. Ding-dong, ding-dong. Az erdős ligetes domboldalon is megszaporodtak az árnyak. Csak hogy ezek már nem a fák árnyai voltak, hanem izgő mozgó alakok. Olyannyira összekeveredtek a faárnyékokkal, hogy Mona nem tudta elválasztani őket egymástól. Már abban is kételkedett, hogy a tolvajok valóban olyan kicsike. Ösztönnének engedelmeskedve balra fordult. Szerencsére a tőre nála maradt. Előhúzta és maga elé tartotta. Bár a kés nem erős oldala, annyira azért talán futja a tudásából, hogy kiukasszon vele néhány amatőrt. Csak hogy valóban amatőröke a támadói. Mivel rájött, hogy akárkik is vannak körülötte, bekerítették, és pontosan tudják, hol van, nem rejtőzködött tovább. Felállt, előreszegezte a kését, amelynek a pengéjén azonnal meg is villant a fénye. A jobb oldalon húzódó bokrok felékém lett. Az árnyak, mintha megijedtek volna a késétől, felszívódtak. – Hé, van itt valaki? – kiáltotta a fénybe. Van itt valaki? Mintha csak a szavaira válaszolna, feldübörgött a dobszó. Dum, dum, dum, dum. A baloldali bokrok előtt ismét felbukkantak az árnyak, és egyre közelebb merészkedtek hozzá. Még mindig nem volt biztos benne emberformájúak-e, hiszen amikor elvitték a hátizsákját, szerével csak elmosódott kezeket látott. Lehet, hogy valami majonféle él a Pireneusokban. Talán állatkertből, vagy éppen Gibraltárból szakötött majmok. Mintha villámcikázott volna át az égen csak hogy megdöbbentő módon nem fényes, hanem fekete. Néhány centiméternyire vágott be a jobb keze mellett. Mona rémülten mereztette oda a szemét, ahová a villám becsapott. Azt hitte rosszul lát. a pattintott kő hevert a fűben, olyasmi, mint a kobalt, nyíl nélkül. Ha eltalálja, akár meg is ölhette volna. A dobszó változatlanul ott dübörgött a fűben, amikor megérkezett a második kő is. Ez már súrolta az zubbonyát. Mona nem volt ostoba, pontosan tudta, hogy ha akarták volna, el is találhatták volna. De nem akarták, azt akarták, hogy húzódjon balra. Visszadugta az övébe a kést, egyelőre alig, ha lesz alkalma használni. Ha nem engedelmeskednik nekik, megölik a köveikkel. Mona engedelmeskedett. Lassan, óvatosan balra húzódott. A dobok szüntelen puffogásába közben éles kiáltások vegyültek. Jó tíz lépést megtételéig semmi sem történt. Ekkor Mona megpróbált visszahúzódni arra, amerről jött. Egyszerűen csak ki akarta próbálni, jó vége lesz-e, ha ellenszegül az akaratoknak. Nem lett jó vége. Alig, hogy visszafelé mozdult, menetrendszerűen jött az újabb kő. Hiába idekezett kikerülni, nem sikerült. Az éles fegyver akarjának vágódott, letépve az ubbonya fél ujját. Mona érezte, hogy rémület hullámzik át rajta. Ilyen pontosan nem lehet apró, mozgó célpontot eltalálni. Csak a cirkáló a képes. Összeszorult a torka. Az a megveszekedett, hihetetlen érzése támadt, hogy a kövek felröppennek a levegőbe, és követik a mozgását. Mintha a hőérzékelő lenne bennük. Akárhogy is akart kitérni előlük, nem sikerült, mert nem is sikerülhet. Az érzékelő megkeresi, és a testének irányítja a követ. Ismét balra indult. A dobok megkönnyebbülbe puffantak néhányat, mintha azt jelezték volna valakinek, hogy minden rendben van, a vad követi a megszabott irányt. már húsz lépést engedélyeztek neki. Akkor vágódott be mellett az újabb kő, arra utasítva, hogy forduljon az erdő felé. Mona megkönnyebbültem fellélegzett. Az erdő mindig is a barátja volt. Ha bekerül a fák közé, előnyben lesz velük szemben. Ahogy fellélegzett, azonnal meg is rohanták a kétségek. Biztos, hogy előnyben lesz velük szemben? Ha így lenne, ezt ők is éreznék, és nem engednék be a fák közé. Ha pedig mégis beengedik, ez annyit jelent, hogy ott is megvannak az eszközeik a... Mihez is? Úristen, mihez is? Mona nem egyszer került már kutyaszorítóba az elmúlt évtized során, mindeddig ki is menekült belőle, de hogy ebből is ki meneküle, egyre valószínűtlenebbnek tűnt számára. Előkészítetlen terepen mozgott, ráadásul nem is ismerte az ellenfeleit. Amikor idejött, még azt gondolta, hogy egy aberrát fickóval vagy egy rablógyilkossal lesz gondja. Egyel, maximum kettővel. Ezek azonban annyian vannak, mint égen a csillag. Tett még egy utolsó, kétségbe esett kísérletet a menekülésre. Szerencsére tíz méter megtétele után meghallotta a suhogást. Annyi ideje maradt csak, hogy behúzza a nyakát. A kőbümeráng ott szállt el néhány milliméternyire a feje felett. Kecsesívben megfordult, majd lehullott a lába elé. Érezte, hogy elönti a veríték. Lehajtotta a fejét, és futni kezdett az erdő fái felé. Addig futott, amíg a bokrok eltakarták előle az üldözőit. Éppen megtorpant, hogy kitörölje a verejtéket a szeméből, amikor ismét oda hozzá egy kő. Elsuhant az arca előtt. Megfordult körülötte, majd a jobb oldalán zuhant le. Mona megértette, hogy azt akarják, forduljon balra. Dum, dum, dudum, dum, dum, dübörögtek a dobok. Mona legeslegutolsó, kétségbe esett lázadásával elbújt egy vastag törzsű fa mögé, majd amikor úgy érezte, tökéletesen befette a holdárnyék, elkezdett felfelé kapaszkodni a fa törzsén. Bár nem volt kifejezetten jó mászó, annyira még tellett tőle, hogy felküzdje magát egy kapaszkodókkal bőségesen ellátott öreg fára. A kő ekkor bontakozott ki a holdfényből. Mint Mintha óriási, mérges darázs lett volna. Mona égé fagyott figyelte, amint a kő megtorpan a levegőben, és keresni kezdi a célját. Im már nem volt titok a lány előtt, hogy nem az elhajító kéz erejének engedelmeskedik, hanem másféle erőnek. A kő megfordult a fatörzse körül, megkereste monát, és a keze felé röppent. A lány hol biztos volt benne, hogy ha nem engedi el a fatörzsét, a kő belevág a kezébe, és talán le is metzi az ujjait. Tízezred másodperccel azelőtt kapta el a kezét a fatőstől, mielőtt a kő neki csapódott volna. Pontosan oda, ahol az ujjai voltak. A kő koppant egyet, mélyen belevágott a fakérgébe, majd lehullott a talajra. Mona Hark ilyet kiáltással utána hullott. Szerencsére nem ütötte meg magát a puha havaron. Felállt, kitörölte szeméből a verítéket, és kétségbe esett tekintettel megpróbált tovább menekülni. Ekkor kinyúlt egy kéz a fa gyökerei közül, elmarkolta a karját és behúzta valami sötét lyukba. Nem ájult el, nem bénult meg a rémülettől, hiszen lélekben felkészült mindenre. Amint leért a feneke a földre, már rántotta is ki a kését. Talán egy vadállat kapta el, amelynek az odúja előtt futott el. Mielőtt lyukat vághatott volna az odu gazdájának az oldalába, valaki felsuttogott a füle mellett. Maradjon nyugtan különben végünk! A lány keze megmerevedett a kés markolatán. Maga kicsoda? Nyögte olyan hangon, amiről még az anyja sem találta volna ki, hogy az övé. Alkalomattán bemutatkozom, mondta a másik ugyancsak angolul. Nem sérült meg? Azt hiszem, nem. Úgy látszik, nem akarták bántani. Élve kellett nekik. Kik? Nek. Mindent a maga idejében. Egyedül van? E Egyedül, nyögte Mona. A társamat el küldtem. Mona lassan látni kezdett a sötétben. Jókora, majd szobányi oduban volt a fagyökerei között. Talán állat itt talán az idő. Az odú mennyezete sötétbe veszett. A valaki, aki berántotta a sötétbe, férfi volt. Hosszú, hátul kis farkacskába fonott hajjal, testéből furcsa, illatszer és viszkiszaga áradt. Mintha a kocsma vendégei közül lett volna valaki. Monában egyetlen pillanatra ismét feltámadt a gyanú, hogy nem azok odalentről játszadoznak-e de gyorsan el is a gyanúját. Azok nem tudnák így haigálni a köveket. A férfi kis üveget húzott ki ruhája alól, és lecsavarta a kupakját. Akar egyet? Mona megrázta a fejét. Akció közben soha sem ivott. A férfi húzott egyet az üvegből. Nem sokat, éppen csak annyit, hogy megnedvesítse vele a torkát. – Pedig jó viszki! – mondta. – Kár érte. – Mit akar csinálni? – suttogta Mona még mindig a kését szorongatva. – Megpróbálom átverni őket. Ha nem sikerül, megtalálnak bennünket. Ismét a ruhája alá nyúlt, és fehér vászonzacskókat szedett ki. Amint kibontotta a szájukat, Mona órát fűszeres illat csapta meg. Az egyikben bors lehet, a másikban talán csilipaprika. A férfi a hóna az üveget és az acskókat. Maradjon nyugodtam! – súgta a lánynak. – Bármi is történne, ne mocorogjon. Akkor sem, ha ordítanék. Bármit is tennék, ne siessen a segítségemre. Engem úgysem tudnak kiszabadítani, maga viszont aláíratná vele a halálos ítéletét. – Ért engem egyáltalán? É é – Értem! – bolintott Mona. – Szétszórog, aztán visszajövök. Ha tudok. Mit szor szét? A férfi meg se hallotta a kérdést, vagy csak úgy tett, mintha nem hallaná meg. Széthúzott néhány liánt, amelyek a bejáratot rejtették, és kikémlelt a holt Mona a késére pislantott. Vajon elég lesz-e, hogy megvédje magát a betolakodó kelleg? A férfi, mintha megértette volna, aki nem mondott kérdést, hátrafordult. – Ha reggelig kihúzza, megmenekülhet. Hajnalban eltűnnek, mint a köd. Ha tiszta a levegő, menjen le a faluba, és ne ide soha többé. – Megígéri? – Nem – mondta a lány. A férfi kiugrott a bejáraton. A liánok összezárultak mögötte. A férfi kint állt a holt fényben a nagyfa alatt, kezében a fűszeret zacskókkal. Amikor Mona kidugta a fejét a liánok közül, éppen a bokrok felé figyelt. Mona rettegve várta, hogy előbukkanjon valahonnan egy lapos, pattintott kő és célba vegye az ismeretlent. Ám a kő ezúttal nem érkezett meg. A dobolás is elcsendesedett, és a kiáltások sem hallatszottak többi. Mintha a természet mély apátiába süllyett volna. A férfi ekkor mese figurává változott át. Kibontotta az egyik zsákocskát, majd szögrécselni kezdett vele a levegőben, mint a megriasztott őzikék vagy a balettáncosok. Minden szökerésnél belemarkolt a zsákocskába, és a feje fölé szort belőle valamit. A kiröppenő por megtelepedett a fák levelein, ágain, maradéka a fűszálakra hullott. Mona elképedve bámulta a pasasnak kezdte azt hinni, hogy olyasmi becseppent, mint a Szent Ivánéi állom. Teli hold van, és megelevenedett tőle az erdő. Őt a manók kergetik, a pasas meg minden bizonyjal a tölgyfa királya, aki a védelmébe vette. De mi az ördögöt szórhat a levegőbe? Varásport. Addig több renget, míg a férfi eltűnt a szem elől. Betáncolt a szemközti fák alá, és felszívódott a törzseik mögött. A dob ekkor ismét megszólalt. Dum-dum, dum dum Mona a tenyerébe hajtotta a homlokát. Jó Istenem, add, hogy felébredjek! dum dum dudum dum Mintha újra megkezdődött volna a hajtóvadászat. Mire kinyitotta a szemét, a pasas már a fa előtt állt, kezében a süveggel. üveggel. ez ezúttal nem ivott belőle, mint ahogy Mona elvárta volna, hanem szétlocsolta az italt a füvön. Felvette a fűre dobott üres zsákocskákat, a hón alatt az üveggel bebújta liánok között az óduba. Mona félrehúzódott, hogy helyet adjon neki. A pasas úgy léheget, mint a valódi balett a színfalak mögött. Ezt megúztam, mondta Majki köpve a tüdejét. Úristen, végig kellett szórnom a környéket. Szerencsére békén hagytak. Talán éppen azon tanakodtak, mit évők legyenek. Az az érzésem, hogy szímat útján tájékozódnak, megérzik a szagunkat, úgy kapnak el bennünket, mint a vadászkutyák. Szimatot fognak, és úsgyi. Móna minden más esetben meg lett volna győződve róla, hogy a pasas őrült. Ezúttal azonban már nem volt ilyen egyszerű a dolog. Ha a fickó őrült, akkor ő is az. Nem is vitás. A pasas bűzlött, mint egy fűszerűzlet, amelybe villám csapott. A csillinek, a körrinek és a viszkinek olyan aromája lengte körül, hogy köhögnie kellett tőle. Az elmúlt holtől majdnem elkaptak, csóválta meg a fejét az odulakó. Tiszta szerencse, hogy megmenekültem. Tudja, mi történt? Készrőhely. Eltörött a viszki süvegem. Igaza volt Frednek, aki azt állította, hogy a viszki életet ment. Hát az enyémet tényleg megmentette. Mégis csak bolond, gondolta Mona. Sült bonont. Csak nem ezt csinálja valahogy az egészet? Vagy a hasonlóan dílis haverjai? Majd nem elkaptak, folytatta a pasas. Már anyumomban voltak. Képzelj, a zsebemben volt egy üveg viszki, amit hoántól vettem. Belebotlottam egy gyökérbe, az üveg ripityára törött. A kis rohadékok meg nem üldöztek tovább. Persze én is megtettem mindent, hogy ne bukkadjanak rám, Fágakon építettem magamnak fészket, de esküszöm mégiscsak rám bukkantak volna, ha nem szét az üveg. Rájöttem, hogy a szag eltömi az órukat és elveszítik az üldözött vagy nyomát. Na mit szól hozzá? Ügyes, mondta a lány. A férfi elmosolyodott. Azt imádom magában, hogy nem fukarkodik a dicsérő jelzőkkel. Mindig ilyen szertelen? Csak akkor, ha nem tudom, mire megy ki a játék. A pasas megvonta a vállát. Tőlem hiába is kérdi. Maga katona? Monát váratlanul érte a kérdés. Megmarkolta a késennyelét, és alig észrevehető mozdulatot tett vele. Lehet, hogy a fickó észrevette, lehet, hogy nem. Minden esetre nem adta a jelét, hogy izgatná Monakésének a fickándozása. Miből gondolja, hogy az vagyok? A dög cédulájáról. Úgy tudom, elsősorban katonák hordanak ilyet. Mona villámsebesen a zubbonya elejére pislantott. Bújkálás közben valóban kiugrott a fémlapocska a két mellé közül, és most hivalkodóan fityegett a zubbony gombok mellett. – Emlék! – mondta kitérően. – Aha! – bólintott a pasas. – Dum, dum, dum, dum, dum, dibdob, dob A férfi az odú hátuljába nyúlt, és egy kis géppisztolyt húzott elő a sötétből. – Nincs még egy belőle? – kérdezte a lány. – Jobban kedvelem, mint a kést. – Sajnos nincs. Különben egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy megfelelő fegyvere ellenük. Talán inkább fokhagyma gerezdekkel kellene megdobálnom őket. – Fokhagyma? Micsodákkal? – Sohasem látott még filmet. Lehet, hogy kötből vannak a fickók, és annyi kárt tesznek bennük a géppisztolygolyók, mintha felhőre lövöldöznék. Maga is elhiszi, amit mond? A pasas hangja ekkor komolyra váltott. Nem tudom, mit hiszek. Egyet azonban tudok. Akárkik is legyenek azok, akiknek a kiáltásait hallja, gyilkolnak. Méghozzá minden könyörület nélkül. Lehet, hogy túlvilági lények. Lehet, hogy a törpe tagjai a nagy rétről. Lehet, hogy az angol iskola tanulói. Nem tudom. Az azonban hol biztos, hogy ha a kezükbe kerülünk, nem úszhatjuk megélve. Most pedig maradjon csendben, aligha nem mit mászkálnak a fa körül. Valóban ott mászkáltak. Nem látta ugyan őket, dzsungelharcban kifinomult érzékei azonban azt sukták, hogy az ellenség alig néhány méternyi le lehet csak. Ugyanúgy, ahogy a pasas a géppisztolyacsővét, ő is a bejárat felé fordította a késhegyét. Hirtelen elfojtott tüsszentés hangzott a bejárat irányából. Aztán még egy, majd még egy. A férfi hangtalanul nevetni kezdett mellette. A dobszó szomorúra fordult, mintha rossz hírt közölne valakikkel. Döm, döm, dum. dum A pasas a géppisztolya agyára ütött. – Most jön a második felvonás? Elereztette a fegyvert, amely a lába mellett lehuppant a földre. Csak akkor vegye fel, ha történik valami. Megfordult, az odú mélyébe és egy közel embernagyságú deszkahajtó féleséget húzott elő. Majd olyan magas volt, mint ő maga. A lány nem is értette, hogy fért el a barlangocskában. A pasas eltakarta a ajtóval a bejárati nyílást. A köveik ellen, magyarázta. Érzékelő lehet bennük, csendben maradunk, és megvárjuk a hajnal. Mona felhúzta a térdét és ráhajtotta a fejét. nem lett volna az, aki talán még el is sírta volna magát kétségbeesésébe. Egész örökké örökkévalóságig ültek egymás mellett szótlanul. Egyszer csak az odulakó ismét belekotort a sötétségbe, és előhúzott valahonnan egy üvegecskét. – Kér belőle? – Inkább nem – mondta a lány. – Csak ritkán iszom alkoholt. – Ez kávé. Mona meghúzta az üveget. Valóban kávé volt, éppen csak langyos. Lenyelte a kesernyés italt, és mélyért sóhajtott. – Szóval katona. Tudakolta, visszatéve a helyére az üveget a férfi. A hadsereg is benne van a buliban? Miféle buliban? kérdezte a lány. Éppen azt szeretném megtudni, hogy mibe keveredtem. Hogy mibe keveredett valaki. Semmi köze hozzá, mondta a lány. A pasas biccentett. Akkor megölöm. Ha nem mondja el, amit tudni akarok, megölöm. A a késő után kapott Hiába is kotorászott azonban, sem a földön nem találta, sem az övében. Ekkor döbben csak rá, hogy alig, ha nem elbóbiskolhatott, s amíg ő szundikát, a fickó lefegyverezte. Felugrott, és a kijárat felé törtetett volna, ha az odú gazdája el nem kapja a zubbonya szélét. – Meg ne próbálja, ha elhagyja az odut, kinyírják, és kinyírnak engem is. A lány megérezte a hangján, hogy nem tréfál, és az sem tréfa, ami odakin történik. Önkéntelenül is a karjához nyúlt, oda, ahol a kő megsértette. A pasas, mintha csak látott volna a sötétben, sajnálkozó hangon felmordult. Fáj! Kicsit, mondta a lány. Ha megvírat, keresek rá gyógyfüvet. Mona lehajtotta a fejét, majd felemelte. Igen, katona vagyok, de annak, amit csinálok, illetve csinálni akarok semmi köze a katonasághoz. Higgyem el, hogy magánemberként tartózkodik itt. Azt hiszem, mit akar. A férfi kinyújtotta a kezét, és megsimogatta monakarját. Kössünk békét. A lányból intott. Kössünk. Lassan fél éve lesz, hogy itt élek, sóhajtotta a férfi. Itt lakok egy tákolmányban a falu szélén. Mindenki bolondnak tart. Lehet, hogy az is vagyok. Sőt, biztos, hogy az vagyok. Miért van itt? kérdezte Mona. Eltűnt valaki, aki miatt idejöttem. Naponta megiszom egy üveg viszkit, és azon töprengek, hogy érdemese tovább csinálnom. Néha úgy érzem, nem érdemes. Mióta ő eltűnt, nincs értelme semminek. Mona lázasan gondolkodott. Lehet, hogy megbudjant egy kicsit a fickó, de valahogy hasonlít a sorsa az övéhez. Azzal a különbséggel, hogy ezt alig, hanem a szerelem hajtja, őt pedig a bosszú. – Kicsoda maga? – Don Torres. – Spanyol? – Amerikai, de az őseim között voltak portugálok, sőt indiánok is. Mielőtt idejöttem volna, kitaláltam valamit, ami nem túlzok, ha azt állítom, hogy forradalmasítja a számítás technikát. Gratulálok – mondta a lány minden lelkesedés nélkül. – Párizsban dolgoztam jó hosszú ideig, őt pedig otthon hagytam. – Ki az az ő? Nincs neve. Már nincs. Vele együtt a neve is eltűnt. Csak remélhetem, hogy előbb-utóbb rátalálok. Párizsba jöttem, őt pedig otthon hagytam Amerikában. Úgy volt, hogy utánam jön. De nekem sokkal fontosabb volt a munkám, és soha nem találtam lehetőséget rá, hogy vele töltsek legalább egy hetet. Egyszer aztán azt írta, vége. Szerencsére azt is hozzátette, hogy mielőtt teljesen vége lenne, azért ad még egy esélyt. Egy utolsót. Értik? Értem, bolintott a lány. Kértem két hét szabadságot, pedig nagyon szorította a határidő. Kivettem egy szállodaszobát, rendeltem operajegyet, vettem belépőket kiállításokra, a mollerúsba, aztán vártam, hogy jöjjön. Egy szerdai napon kellett volna megjönnie. Mona nagy-nagy szomorúságot érzett a melkasában. Nem jött? Jött, mondta a férfi. Mona meghökkenve kapta fel a fejét. – Mi volt a baj? – Én nem tudtam menni. – Hogyan? – Két nappal a megérkezése előtt behivatott a főnököm, és közölte velem, hogy másnap reggel tájföldre kell utaznom. Hiába tiltakoztam, hogy kivettem két hét szabadságot, és hogy érkezik valaki, aki nagyon fontos nekem. Azt mondta, ha nem vállalom, vége mindennek. Nem alkothatom meg életem nagy programját, amely pedig már félig kész állapotban állt a laboratóriumban, így aztán elmentem. Éppen két hétre. Monában benszorult a levegő. Maga elutazott tájföldre, amikor megígérte? Elutaztam. És? Két hét múlva visszajöttem. És? Nem találtam sehol. Pedig mindent megszerveztem. Jacques a barátom várta a repülőtéren. Neki kellett volna kísérgetnie. Bevitte a szállodába, elmagyarázta neki, miért kellett elmennem. Felajánlotta, hogy megmutatja neki Párizt. csak hogy ő nem volt erre hajlandó. Nem is csodálom? Zsák bekísérte a szállodába, és amikor másnap reggel értem, már nem volt ott. A portán azt mondták, hogy még az este kiköltözött. Nem tudják hova ment, nem adta meg az új címét. Az a telefonáltam Amerikába, de nem érkezett még vissza. Minden szállodát bejártam, sehol sem találtam. Két hét múlva ismét telefonáltam Amerikába. Még mindig nem érkezett vissza. Közben lejárt a repülőjegye is. Nem vette senki igénybe. Egyszerűen eltűnt. Mona hallgatott. Könnyet morzsolt szét a szeme sarkában, és hallgatott. Megbíztam egy magándetektívet, hogy kutasson utána. Közben Amerikában is keresték, de ott sem találták. Két hónap múlva a detektív a bukkant. Hogy, hogy nem, összeszedett egy pasast, aki tudott róla valamit. Olyan személy adott, hogy csak ő lehetett. Egy barátja vitte magával a lányt vidékre. Fel tudja ezt fogni? Fel, mondta Mona. Nagyon is fel tudom fogni. Bérelt egy olcsó szobát, később kiderült, hogy hol, s a bárjában felszedte a fickót. Egy széllel pasast, aki elhívta ide a hegyek közé. A fickó egyetemista volt, de már vagy két éve nem látogatta az egyetemet. Azt ajánlotta neki, hogy túrázzanak egyet itt a pireneusokban. Ő pedig ráállt. Béreltek sátrat, mi egymást, és ide utaztak. Feljöttek a hegyek közé, és soha többé nem látta őket senki. Mona feszülten figyelt. A pasas története hihetetlenül hasonlított az övére. A pasas is eltűnt vele együtt. Nem lehetséges, hogy... Mona elhallgatott. Azt akarja mondani, nem történhetett -e meg vele, hogy a fickót megölte a mennyasszonyomat és lelépett a színpadról? Nem hiszem, hogy ez történt volna. Az a csibész lehet, hogy nem volt grállóvag, de gazember sem volt. Szeretett könnyen élni, elfogadta a gazdag amerikai hölgyek kegyét, elment velük kirándulni, de nem volt bűnöző. A rendőrség is ezt állította, és a barátja is. Ő inkább arra gyanakodott, hogy mindkettőjüket megölték. És a rendőrség? Nyomozgattak egy ideig, majd elmondták az ő teóriájukat. Ez úgy szólt, hogy a fiú beleesett a mennyasszonyomba, az viszont belé. Amibe talán belejátszhatott egy kis sértődés is, elvégre becsaptam az európai úttal, hozzáment feleségül. Elköltöztek a világ egy félre eső zugába, és azóta is ott élnek, számos gyermekük körében. Nem hitte de hogy hittem. A mennyasszonyom nagyon szerette a szüleit, a testvérét. Soha nem tett volna ilyet. De ez a francia zsarukat egyáltalán nem érdekelte. A francia zsarukat egyáltalán nem érdekli egy amerikai lány sorsa. Ekkor elhatároztam, magam veszem kézbe az ügyet. Vezekelni fogok, ha beledöglök is, megkeresem. Vagy ha őt már nem is, nem is legalább azt, aki... Lehajtotta a fejét, és megtörölgette a szemét. Ide jöttem, ahol utoljára látták. Ismét nyomozókat fogadtam, és magam is keresztül jártam a környéket. Sajnos nem mentünk semmire. Idáig vezettek a nyomok, nem tovább. Ekkor elbocsátottam a nyomozókat, mert álmot láttam. Ő jelent meg álmomban. Miután jól beviszkizett, mondta kellő rossz, delattal a lány. Lehet, hogy valóban beviszkiztem, már nem emlékszem rá, pedig korábban nem ittam. Megjelent álmomban, és azt mondta, tapottat se mozduljak innen, mert ő itt van, a közelemben. Azt nem mondta, hogy holt a lárá, de tán, hogy miért van még itt? Meghalt, mondta a férfi. Azt mondta, meghalt, és hogy eltemették valahol. Maga őrült, rázta meg a fejét Mona. Őrült, aki halottakkal társalok, én is azt hittem. Mindig is azt tettem, amit mondott. Beültem a kulipintyóba, vettem néhány láda viszkit, és vártam. Aztán egyszer csak megtörtént a csoda. Találkoztam az árnyakkal. Ezekkel? Éppen teli hold volt, s a mezőn jártam, amikor meghallottam a dobszót. Nem sokkal ezután egy menekülő embert is észrevettem. Ma már tudom, hogy menekült, akkor még azt hittem, csak a lábát szedi az éjszakában. Éppen szólni akartam neki, amikor felbukkantak az árnyak. Ott voltak előtte, mögötte és az oldalánál is. Nem tudtam kivenni kicsodák, embereke vagy sem. A holdfény, mintha lágneművé varázsolta volna őket. Mintha lebegtek volna a levegőben. Másnap aztán hallottam a faluba, hogy az éjszaka eltűnt valaki. Ettől kezdve gyűjteni kezdtem minden információt, ami ezekkel a kis szemetekkel kapcsolatos. Kiderült, hogy nem valóságos lények. Ők a kicsik. Legendák, fantomjai, mesealakok. Sokan tapasztalták már a jelenlétüket, de senki sem figyelte meg még úgy, Isten igazából őket. Számos legenda kering róluk. Egyben azonban valamennyien megegyeznek. Abban, hogy a kicsik gonoszak. Emberre vadásznak, embert esznek, megölik az éjszakai vándorokat. Végre nyomon voltam, hát. Azóta itt élek közel hozzájuk, igyekszem mindent megtudni róluk, hogy egyszer majd lecsaphassak rájuk, mert le fogok csapni. Csak még nem vagyok elég erős. Nem szabad elsietnem a dolgokat. Előbb ki kell nyomoznom, kicsodák. Három tényezői számításba jöhet az azonosításuknál. Igazán? kérdezte Mona, aki még mindig nem tudta eldönteni, hogy a pasi súlyosan betege, csak enyhén az, esetleg majdnem normális. Az első lehetőség a liliputiak, lent laknak a nagy réten a lakókocsiaikban. Sok időt töltöttem a megfigyelésükkel, lehet, hogy ők, lehet, hogy nem. Fúrcsa kis lények, nem vitás. Tudja, mit sejtek? Hogy rejtegetnek valamit. Talán a vérszomjukat, ki tudja. Talán néha egy kis rablógyilkossággal egészítik ki jövedelmüket. És a kövek? kérdezte Mona. A repülőkövek? – Hát éppen ez az, – mondta a férfi. – Vannak közöttük bűvészek és artisták is. Talán el tudnak dobni úgy egy követ, hogy ott keringen körülöttünk. – Kik vannak még a tarsójában? – Az elitiskola diákjai. – Tudom, hogy mit csinálnak. – Kilestem őket. – Nem érteni, miért csinálják. – Mit csinálnak? – Dontor ez, mintha nem is hallotta volna szavát. A harmadik lehetőség az, hogy valóban a mesékből vagy legendák világából léptek elő, és mindig is itt voltak. Most hadd halljam a maga történetét. Mona nem sejtette, mi következik. Ha sejtette volna, talán fel sem teszi a következő kérdést. Hogy hívták a mennyasszonyát? Don Torres hátradőlt és behunyta a szemét. Kellinek! nek Mona úgy érezte, fejére szakad a fa. Úgy megszédült, hogy majdnem hátra zuhant a deszka ajtó helyére M Milyen Kelly-nek? – Kelly, Kelly Winternek, mondta Dontor ez. Ona felugrott, kiegyenesedett, majd ütni-rugni kezdte a férfit. – Te szemét! – kiáltozta ököllel az arcába vágva. – Te aljas rohat szemét! Pusztultál volna el, amikor megszülettél! Megfeledkezve a kicsikről, félrerúgta a bejáratot, fedő deszka lapot. Féresöpörte a liánokat és kiugrott a fa előtti tisztásra. Ott aztán megtántorodott és a földre zuhanva tenyerébe temette az arcát. Hullott a szeméből a könyv, mint a záporeső. A hajnal ezekben a pillanatokban húzta el az éjfekete függönyét és festett lélafoltokat az vásznára. Néhány perc múlva nyoma sem maradt az éjszaka árnyainak. Arra riadt fel, hogy Don Torres gugol mellette, és a vállát rázza. Kér egy kávét? Menjen a fenébe, mert megölöm. Azt azután is megteheti. Keljen fel, mert megfázik. A lány felemelte a fejét. Törődött, ráncos férfi arc nézett le rá, jóval idősebb a koránál. Hosszú, hajlott óra szomorúan irányult a lány felé. Kezébe poharat tartott. Igya meg! A lány kinyújtotta a kezét, és elvette a poharat. Egyetlen hajtásra kiitt a tartalmát. Bár pokol olyan keserű volt, most pokol jó esett így is. A férfi mindenbe beletörődve nézett rá. Kicsoda maga. A lány összegyűrte a poharat, közben úgy csikorgatta a fogát, mintha valakinek a koponyáját gyűrögette volna. Móna, Winter! Don ez bólintott, és lecsütsent mellé a fűre. – Gondoltam. – Tudja, hogy hasonlít rá. – Fogja be a száját – könyörgött a lány. – Fogja be, mielőtt olyat követnék el, amiért évtizedekig furdalna a lelki ismeret. Hosszú súlyos csöndehezkedett rájuk. Végül Mona törte meg. – Hol ismerkedtek meg? – Bosztomban, Maga tudott róla? – Honnan tudtam volna? Ez alatt az idő alatt én, szóval nem voltam oda maga a fekete bárány? Micsoda? Kelly azt mondta, van egy nővére. Ő a család fekete báránya. Ha így vesszük, akkor én vagyok. Kelly sokra tartotta magát. Azt mondta, mindig is olyan akart lenni, mint maga. Mona elhúzta a száját. Kelly sohasem akart olyan lenni, mint én. Mióta tartott a kapcsolatuk? Három éve. Körülbelül. A lány felállt, kinyújtotta a kezét, megfogta a férfi karját, és őt is felhúzta. Bár közel sem volt barátságos a képe, már nem kellett attól tartania, hogy meggondolatlanságot követel. Nem fogom megölni, mondta Torresnek, és bántani sem fogom, de szeretnék mindent tudni róla. Mindent. Megértette? És ezekről a kis szörnyetegekről is. Mindent. Rendben van, viccented Don Torres. Amit tudok, elmondom. Halk fáradt hangon beszélni kezdett.